Hoi hartzun guztian, Euskal Herrian munduan espero zen estrenaldia gaurkoan, Kirolez Blai, ementzu du, Josemiel López, kaixo? A -au, -a -a au, au, zarrerek duzu, mirar di. Hombre, behin, hola, kurso ondoa seberda, indarrakin, indarrakin. Kontroztiko festibala, ez dela horre, hola, ez dutene, ez dutene, ez karrikazko <gir> mirari, ongi etorri <gir> azure. Eh, bai, tartionta, gustua. gustua Lau garen demora aldi, ja. Bai. Eh, nik usta, urte bat zu badila, ja, eh? hor, Kirola gora, Kirola bera. Eh, sí, ya que está agendan sem batkirolar in telefonoak egoitzu. Estakita. Inauste agenda bat utziko berko dizun. Bai, bai. Inausartzen ta beste pila zeria izan? bueno, o lo nada, ¿eh? Esta txarra, esta txarra Eriko eh, Kirolaiak, Kampo Kirolaiak Denetikan, denekoa Zabaldu gaude mundu osoa Boreiko itzin dugu eta <laughs> aukestu berko dugu mirarik da zertaz itzen godu gaur Ez dakit, ba, ze zuz moartzen oso Ez dakit, gari kusten detemen Ta pentsatzet eiza temporada Iburuzitzeit ja, vale. ez dela, torri Ez gari, gari, gari, gari, zera Ez jondena gari, eh Ez eh. jondena antzako gari, ez dela gari, gari, azkerin, gari, e, azkeri Ego gari Bai, <laughs> berdin, gari, okay, okay, okay. okay. gari, Es que ricas, ¿no? Beti... Luego arren hasta beti... la así era. Por lo más así era. Tan busca era. En más, te digo normal y en convidado tú a ver tiñe aquí. Yo gertís parían, ¿eh? Ya, nascatua, imagina tú? Eh, meñó, y ahorques le hallazas da, ¿qué es? Así era... Bai, ondo, ondo, ondo O gusta atortzenak, o gusta atortzenak zela <laughs> Ez da, e e e entzulia ez desango dute Mirari, orde, orde, orde, gustu, orde Ez egitzen duten Jo, nestakego, etorri bai Arta, orde, Bueno, gero ez desango dugu eh, Gero behar dixiago ordu, ordu bat aterrik guruan izango dugula gurekin eh, mesken internatzailea, bigar mesken eh, internatzailea, olaztu ngoa, Mikel Zalegi, eta go zaioa bukaeran, zein etorko daunea? Xabi Salaberria, berri zeetorkoza etorko Bai, atzoa duz dut zurekin nagozela. Larrun bat herri lasterketa da, euskeraz Azbizina dut herri lasterketa bueno, las eta bono, oida, ba, euskara, bueno ba, errepasotxiki bat itzeko ere. Bueno ya, ba, hazin gobea gari. Eta azkeneko Liga-Ziberria, partidaba jokatu da, ba. Erairen bukatu bezalazi, buka eta así, irazten, ta gaina kampuan sarutzen. Bai, neiko parteo zait. Rarua izantzen, ez. Ja ba genun gogo hasteko, pretenporadaia luze jontzaigo, ja ustailan 23 hasi ginean Gioxanistanetan, paroi importanteenen <laughs> unimoño. Ustailan hasita bai ekipuak ta guk de bai, ba bai, gogua genun, ez, hasteko. Eta Zarauz tokatu zitzaigun, bizkat 3. mailati jetzetako talde bat, bizkat Pues eso, ba, genekin jende berri asko zakatela, miño, bueno, un ginian partidoa iratzeko asmoekin ta suertez pues 3 puntos akarregan itun etzea. Bueno, merezitako garipena, ez? E... Ba, ni, ber ba, nikuzte eztsen izan nahi izan genun partido astare, miño, nikuzte norbaitek merezi bazenguk merezi genula aukerak, e, baloa saiatu ginian eukitzen eta hasieratikan lenengo zati neiko nahien genun, aurretik jarri ginean. Enpatatu zibuten gure akatz baten ondoren eta gero bigarren zatelea ba, pixkat peleatuzio egontzen Mino mm. aukerak eta gukeuke genituen gehiago Korner bat ean bigarrena sartu genuen mm. Neiko ondo aguantatu genuen bukera arte Dienak egitzi duten galdera gari, taldeak zemat aldatu da Jokoalari berriak, utzi dutenak, ze aldaketarria taldeak basi... Eta gara zere, eh, mm. oi atzu harrak, a ber, ze... Bueno, gehien bat basia berdina ez, utzi dute biate zainek Eh, izan dela, Gero bai, eta Imanol Valencia. Valencia eta Geor Joan Martín Donostiarra eta Gorka Azpeitiak Orduan, eh, lauba jaota geo, Gorka Sanso Azpeitia probaki. Se bai. bai, de la ta lana ka dikano. Bai. bai, dago... bai du lana de bai, ta, ordu asko eta azkenian ez du urte osona pasa. Jolastu de nahi aina ez duen, bueno, azkenean balantzatian jarri eta beha kera pues, baki u... no e, bai, bai. i... bai. du, pues... Ta... E, jo nola ziregi badakite urtean berandua zizela, urtsi... Ba, ikasketak medio... Ba, ikasketak medio gehoa ikampoa jun behar du, eta... gehoa Immanuel Valencia mailatik eskaintza atintzion pasaiak, eta beha pasaitarra bueno, izan da, pues... Bueno, normala orduan. Bai, eta bestia, John Martin... Ez, berzola ja, ez... Eta bestia, John Martin izan da... Ba, John Martin, azkenean hiru urte hon du da hemen, eta kuadriakoak dedo nostik utxu, ta beste talde batean, eta ematen du neiko jatitzen ari zilotela handikande bai, eta, bueno, pena hundiak in... Eta tonoztira joan Bai, Baskonia, Baskonia jolaz eta junda. Zimailan? E, preferentea ah. iotzea lehen gortian, ta, bat bera gomileo, bueno, beha pixkat, azkeni hande bai e, abuztuan hilabete osoa kampoa du ju, junda, gero mm -hmm. beste hilabete bat edo pasaberdu kanpoan eta esantzun pisquela de na balanzan hartuta pues pena hundiakin porque vaida tipo bat guk beha iman jogu, beha de, jota, bai mainogu minon beak de ekipoa ja man maino eta pena aldenantzat bai beantzat eta bai gutzat jotenak eh geien bat beste hiruak de bai azkenean oha jungo ea e fitxaberriak edo hasi tienak autengoa denbora dituko. Bueno, garritu hiru bate zain, hiru bate zain, biuta <laughs> <juntai> jutori. <laughs> <laughs> bueno, baspar, baspare. Ura bidari pijo modu es, igual pote eh, handia ta, es, es, es. igual da zure programa txanda ka <laughs> bialdego claro, atesaina junta, pues, bai jo dugu bigarren taldeko atesain bat. Gero oihartzoa eh, dela Aitor Borges. Ohi jokatzen zuen eh, bien. Bai, bigarren taldean. Joan bai. jo dugu, gero E, urko Urkoezkurdia zeon, Oihartzuarra zeon e, Real Unionen, juvenilak bukatu ditu orduan bueltatu mm. den txea Oizan moda, isokuda, zaul, xabi jaurekin ditu da Oida, videoba, oida, bai Eta gero utzi digu errealak zedituta asier kapila uh -huh. e, Dela juvenila behendikan bueno, nahi zuten pixkat Eh, Eldu hakin pixkat iteko, nahizun zeditu talde batea eta, bai. bueno, pixkat bilen arteko Zer bat dute ito? Hemen sortzi. Laztia. Baina e, bai. eh, jube eta jokatzetula erralean, eta referentzi osonak, eh? Baina, ba, selekzio espainolan, ba. David, lustut eta... Asier da bestia, naia? Asier da, tezaina. Bestia... Baina, beste izagoatzean, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Bueno, momentuan ate zainak hoeiek. Gero bigarren taldetik Imanol Marinde bai ldio da, go zi... jaunilla gukatuta. Kiastungua? Bai, herri eh, ondokua. Aha. Bera aita irakaslea chema oo Oi, hoiatzkoa ustetan, eta gero Ander Garmendia de Bai, fala bai, ante antiguo bukatu dut a Oia. Oi, Panan liku izango da, Panaderua izango. Bai, eske tipo. Kase, mira, Garmenti Panaderua jakiteago. Oia. egon. Eta gero bai etorri dira 3 3 antiguo kotik 2, eta gero beste bat ainorgatik. Eh, diala Unaila Sarte. Iñigo iraola, dela eh, iraola zea propilua, lengusu propilua Se posto jokatzeteko horrek? Lateral eskubi Nenia <laughs> oh. <Ai, kasi gusto> ere izan posiblezun, nene eh? <gusto> bigarrena iraola eta asite... Bo, bea berez zoi hartu moa da, eh, txikitatik Bai, bakarrik... Bai, laurdera jokatzetuna Anton iraolaak, ja ina dugu, ya ia duguna, Eta goi Manol jartza Eta nikuzte igual zer arraigatuko zaite hortik nikuzte nola buruz, dena buruz egun ere egun ere bai horrek ezan nahi du 4 joantiela etorri saltzu zure susti beste 5 6 eh, zan dugu eh, base bezela edo edo eh, kejerak ho ikarbi dago eta maila manten eh, ge, goituinda beh, manten Eusako e, zaitu, bukatzen esako zaitu Ez, es, baina, bueno, ba, baina, ba, <laughs> baina, bueno, baina, baina, baina Zure uzkezen ari pasako hasi... Talde berdintxua, ez e, Ez dakit, basia bein basia berdina da eta etorridianak bai aportatzen dute gazgia biadenak eta gogo, oi, ikusten da faltako zaie esperientzia ez, baina gogo alde hortatik an ikusten zaie daudela goze askokekin e. eta nikuzte positiboa. Eh, pizkat dena bai veteranoak, bai gazte hauek, pues nikuzte lan chukun batein daitekeela. Joan birari betiko topikoa aurretikgo naiz ez, partidu partidu, eh, el burua e. mantentzea, gero ku sinber, ber, hau partidu aurren iko bezala, taun galdera, el burua <laughs> ba Normal, normala, normala, normala. Es, nik, santibio jo skalak, galduge. En serio, normala. Ta gaizko hitua, ni askenik garbi dakat, osea, lein baile mantentzeko puntuakin ta gero nun gauden, pues hor balima gaude garbido, lengurtean bazela hor burrukatuko dugu la, mino le helburua. Ez dakit zenbat puntu barko dian aurten, liga asi bestek ez hain, mino puntu haiek lortu, ja hiru gutxi beharkotugu eta... Mm -hmm. Lehenengo partidu irabaziak emango konfiantza pixka bai, da, ziradazten bai, bai. hasti horrek? Bai, bai, du digabe, du digabe. Azkenian, eh, da partiduak mundu guztiak dakala antxita, puntu hoi, eh, ez dugu inoiz irabazi lehenengo partiduak eta lehengun irabazti genuen, eta e, nabaritzen da pues, bai, ematen du konfiantza, ematen du animo bat, mm -hmm. bestela beti dia dudak ez, beti... Mm -hmm. Eta igual, segun nola galdu enpatatzen zunde bai, bueno, irakurketa ezberdina daude, irakazita beti, beti positiua. Eta ja, mirarik gaudu dato bat, e, igeaz etoak izan ere, ok, ok, ok, ok, unbat egin eta galdu gintzuten etxean, eta kritika batzuk edo pixka zielan, e, hori eta zirean, Bartzolona jokatzen jokazten zen hori ilu defensa ekin, eta gaur raruek egin zikiur, eta hartu zu pixka bat zea, no, eta yeah. gero jap, eh? No, oi paketim dugu, eh? Osa, nahiz da oi hartzun enbizi, nahiz da oi ez izan, oi oyartzuna... Oihartzen de bai, mundu bai. guztia daki, minio, esken normala da, denak ez dakago ikuspuntu bai, berdina, bai, bai, bai. denak ez berdin ikusten dugu futbola, bai, bai. denak... Minio, minio azken nintz responsalian inazta! Minio, ondo, torri, askotan nudo otortzen da, izaten eh, da ez, ikasi egitzen da porrotatik ere. eh? Ah, eh? dudiga, eh, dudiga, ja. dudiga, dudiga, nide baiak konturatu nintzen gatuatu gaizkin ikula eta orritu gerula. Azkenian beti izaten da gauz txarretatik gehi joasten dela, ezta. Sare du bidali santzu bezela, letea bisiko partid... iaz bainan 3. gehi er, er, er, er, e, ba, jo ditugula. Tamitzu nola bukatuz zuten, Lucia eta eh, zu, eh, zuekin sueki batean hor horko eh, goian ehongo direnak edo edo edo hor normalean mm. play edo ido igotzeko postuetan sei izango dira. Bua, mundu guztiai da komentatzen berdinak ez? Ta nide bai Tolosa, Berillo, Hernani Oik, hola, pixkat ikusi zutu bai Errani jetxida, esango dugu, irugarra maizatik anez? Bai, bino, bueno, pixkat ikusitut pretemporada hande bai partidu pare bat, eta... Horrengo bai. diala nik uste dudik, gabe Eta gehop dakit, are, Eibar be, desagertu ondoren bai. Ba, hain zonako inguruko, pues aretzagaleta, Mondragon, talde horiek bai. pixka garrefortzatu di ala, eta hor Oiek de bai bindik uste, favoritu betzela eta Iaz ez? Mondra, Mondra Ah, Mondra zen, Mondra zen, ze, ze, er, er uh -huh. eta dakit, pues Fichaje to, Tolosa ere beti Tolosa, lehen Tolosa berillo partidu bat zeon Ta partidu Eh, Garrantzitsua zertik nik uste pileko remodiela eta Tolosak iruta. da tira Tu nire bat idudik tal de politxain dula, ez mm. dute ez? Ez dute ez? Dute dute nabenzat, ez bai, Zorania, eusketeo, dute ez? Ez dute ez? Bai, bai, etzen, bai, eh, finala, de la Kuba, bo, bai, eh, jokatu finala Jokatu genuen finala eta etzen partido Ba, ba nahin genuen oso partidoa txarrateazen bilen aldetik Min bai, mm. bai, bai, zazpio zortzi fitxak eta intu lade bai ta... uh -huh. Aquí va. Ba, bueno, os dela, ez, Mirari. Ahí, e, hemen da. Beste entrenatzailea bat, eh, beste launzar bat, Mikel Salegi, Eguardio Mikel. Eguardio Mikel. Bueno, Ongi Toraja, beti, beti besela. Eh? eta bueno, esan dugu zerrenberezela beti hoy bigarren eh mailako neskaren entrenatzailea, eh azpetiarra. Eta bueno, hau berriz hasi dira, eh, bi partidas jokatu ituzte, bat ira batita bat galdu. Mikel. Bai, bai, bai. Ta? Tengo aquí en tengo así un poco teniendo un bai. Bueno, balantziek ez da bai. gau zendik baina bueno le lehenengo partidu eh, ba, ez ginen ez ginen ez ginen ez ginen ez ginen ez ginen ez ginen alare nintzen personali oso konforme eto egin ez da bat eta iru hira ez ginen ba bueno akatsa tehniko askoten ginen zen eta bueno aukera ez da ondo aukera asko dines da baina baina bai, ondo ez da gehoia lehenko azteen ba bueno ez ginen oso abantok etzu nein sekulako partidoik baina serio zerio ez bi aukera intitun, brakatzen ondorioz, bilek baguret, gu mm -hmm. hori, ara ingurura haiau bai, baina aukera garbi batez. batez. Mm -hmm. Eta gani abanto, zango dugu, urtero, urtero, leia estua behaiekin, hor e, txepreiofak jokatzeko, eta gora, gora eta denak importantiak horrez, e, pena batez, etik abanto horre hongo da ere golean, ez? Bai, bai, plantina, plantina, plantina, Oso mocha duke, hori duke abantala bai. igual, bai, bai, gauza kontra Eukiko una da, oiz egin eta, gano, honeare etorri zen, ez daipa maostekinu zerti handak eta behar uh egiten -huh. ditutun da, bueno, igual urtin ziar nahari to go, nahari to go, egin d'este partidotan jende importantienak, orra horrek aldien dauzkenak, ba, zen, uh -huh. ziar, bai, grabi giten leizke ez, ziar, hori hori, bai, ekipue kompletu da, oso, eh, pues he ayudado eta ezhiun utzi hasi, ba ez zertan, eh? baina bueno. Uh -huh. Bai, con la Vera Gitabar, importante Bueno, eh Gari kontatu du guztiak bat horre, batzu gutxi, beste batzuk sartu, e, bueno, este git azko aldatu den e, zuen e, plantilla, iazko e, de Boraldiaekin edo zer berrik berrikuntza da kasute, Mikel? Bai, bueno, eh Luismaitane ba, onda, maitane Toledo gutxi garauki du bere ikasketekin, ba denboraz la sostenibilidad. Bueno, ahí bai. Eta alare betire horre hongo ez, eskubat botatzeko, eta bai. tartien behin behake entrenatzeko, eta gona higien tehiki. Zokit abiles? Zantzuzo. Bai, bai, hoi momentuz, pues, azte honetan ezingo betorri, bai, ja, ordu tekitik eta jarrizko, eta gona eta bera higien behar du. Uh -huh. Baina, bai, beti horre hongo eta beti atik gire ikitak ikitak ikitak bueno, guztetxo hau pasaborkou nola edo ala, bere uh -huh. ikasketak da, bueno, bere kurikulumo erako zago gau, gau, gauzek zu importatik bie, eta tenetik inmerdu. Uh -huh. Ekero patire de baxa dugu, hauten, ja, harek eurte asko eta entrenatzen da ahi da baino konpetitzeko uh -huh. asmoik gabe uh -huh. eta gero ja aparte jende beharilea zartu dugu egin uh -huh. eixare desitioti rekuperatzen nahi da gero bueno, uh -huh. jende morazko berkouta uh -huh. alas nek rekuperau dugu baita ere lehenko azkin minutu batzuk hartu zitu Ipantia ez, e, zera, Mikel, alas dintziarte horre no, astea berrize ez? Bai, bai, bai, bai, aparte egu egu edan bai, e, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Baina belaunetatik eta ez daire sentitzen, lehen guen guztua bazautzu, nuix, minutu egin eh, faltatza bai. eta berkoitu berkoitut berko, itu, berko itut, a, bueno, hartu goitut, bai, bai, mm -hmm. altza oso importanti. Mm -hmm. Gero, hor, eh, zartzen duguna beti ez, bekotaldi etiketa okusten, okusten da, oi hartzuarrak eh, babiliztela bali, hor hor goian jokatzeko moduan, edo nola nola dago, arrobia? Ba, momentu nahi kari dabil goien, nahi kari mm -hmm eta hartu egin dut engertzen nuk senduaren katea, eta d filing jena eduko kont уверak Indishuterpea, gehnien ag saatendagorik зем helpsen tortun erutil izango. Ba, Etaute izako bueno, dice eta Dime Narkarri hai gمرazan ze pontan zugglingar direri at aukaregu behar dick insid unders hartu teorizolog 6 ohio bertak Цhiar gehiber assol duzkun core트ak suNewsg landedak enik garIT gauria elakteshera la concent 권enagun geninkatu. Ex Колorene genoa deneten drainaren 케bol bat liloooo Uhum, uhum. Bueno, emendakar gari, onduan, gari, agurtu Jau, apa Mikel, <laughs> <laughs> Bueno, urte batzuk, zuke urte batzuk daga mazu, ez, eh? so, jartzuko zean ere Kostatzen da, pixka bat, bueno, Mikel egania Mikel izango dugu Zuk azieran usteko azboa zenula, baina angiro garek jarraitzu duzula ez? Ba, bai, uixiak, hauze, selleburi, bazalta, ba, bai, uixaten izun Zegatzen duzen, ahor? Ba, utzi inun, utzi inun, eta, bueno, ba, pare bat hartetxo eguniten, ja, dana Ba, dezko galtatzen, egaztu nintzen futbolagin, egaztu nintzen danakin, da, bueno, ba, behaiek oiak zungo klubeke, bueno, utzi nintun pakien, entrekomila, zizan laikena, uh -huh. eta, bueno, ba, berriz, ba, jokalari nondori da, behaiek berriz deitzu ziren, da, bueno, beste tablet matetarkien zartuzan, da, karo, nik entrenatzen dut idea, ba, nun. Uh -huh. Eta, ba, bueno, berriz deitzu ziren, da, eta, beha, beha, bueno, konformiade batean ditxikinen, da, behaiek egiten bueno, e, zuten, behaiek konformezu ziren, eta gauza azkotzen eta, bueno, mm -hmm. bagizka bineiz, bagizka bineiz mm -hmm. Eta, eta nizunkari, e, unbeste urte zu bezala, ez, internatzen e, eta Mikelek urtea batzuk eta ez tekitazkenean urtetik urtea zailu egiten den e, jarraitzea, eta guztak bizkati guel, ez? Bai, obre, beti daude, nik abideza urte nioaletxu eta inbeste du da dukibino, bai iristen da, punto batzutan, e, jende berdinak entrenatzea betikoa, ez, bizi joi, batak bestiak iko hartzen dugunak, e, Gauza asko, jarri berdian mailan gainean eta nida bidez, bai, niko urte eixente, minio, igual azkeneko bi urteetan, igual urte guztonan ozen urteak, ez? Zaki, batzutan kontrako izaten da, eta urtean dezakizu ez? Minio, Mikkel esan duen zela, azkenean arrisgatu hartzu pausuak matea, batzutan uzteko, batzutan jarraitzeko, Baik. orduan, pues... Horrela behar, Mikkel? bai, ba, bai, bai, bai, arriskabitea, azkenin... Ezan du, nah, jende berdinekin, ba, ja monotoni batean iriztua egizkua gotea eta, bueno, hor, f... kostiente izen berbezu, ba, renova zekun berbezula, gazterriak hartu eta, e, pues hoxe, renova, renova egin berbezu eta, zentron f.. <tutu> c... alquire, pues bueno, traktu da, kene ondo zaindu, kontuz, kontuz zibilitzen zaitzatezun <tutu> <tutu> porque... Hori haskak gertu leizke, ez? Hori ja konfiantza ere gerek eitziek, ikiziek, igual etaño nata ohibiler bezuak gihaino, eta arrisko hiek hartu inderbia nere parteti gauten, bai, utzi bai, utzi izan manu, ba leku on intze ekipu ipua, ekipoa eta karo, ezan alde batetik ezan zaila. Nik da, claro, <tis> asko maite duan da bar, ba etzan, Eta nere zaintzakualdoktati, baina bestela, eh, rezultatu aldetik ezantzaila. Uh -huh. Da pentsatu, ba, bueno, falla valido, falla go valido gan jarraitza, ba, venga, bate. Ez motibrazioa hor da. Ta, aurrea, aurrea, da. Eta aurrea. Abere, mitori, e, asko aldatu da, eh, urte uh -huh. hauetan. Gu, bueno, gilezaren arte E, beti jarra txutugu neskan fugola, minu kello gehien bat, adiraz, berrakat e, mutilana ez Eta aldaketa badago, baina horren bestez, baina neske, nesketan, ez tegitzuko ez? Bai, nire, e... bueno, azken adean, e, igual zurera ginez baita ere, joxe, me elke jo aina jaiart, jarraitzen bai. e, Kirola, eta bai, oi hartzungo neskake bai, bai. Ta... Egon nintzen Mondran aurka jokatu zuten aurrere denboraldiko partidu ikusten Aye, yeah. Eta hor bueno, piskat Mikel ez dakit erdi aserretu zen, baina bueno, aurrere denboraldia izan da ba ulertzekoa piskat ez? Bai, emaitza ez zen hona izan, baina hor bai kulpable bakarra zehola eta kulpabilea ninaiz Ninaiz Por... e, nina partidu ortako jende, jende iskasekin, oza jende gutxekin juginen eta ni neu genitzen konturau batzuk lana zeugetzen da eta bueno, iritsi ginen partidua, haman lau jokalari. Yeah, bueno. Eta, hor du erdi, berroi minutu aguantatzen dituzu pertenpola daten, baina ja hortik aurreako izan zen sufrimen dugutza, eta hor ni neu gehiin nuna katza, eta zarren egon, baina neure buruekin, zer hanbarte jokalariek alperginek auziela asko, eta nire kulpaz, hor duen, baina, min egin zin partidorek nire akatza izan zen dago, baina bat. Bueno, aitortzia da gutxi, eh? Hola. Hola. <laughs> Esatea. Bueno, eh ta Asteburu honetan berez itxian no? ohiartzun eh, zainazio, Egurdiko 12tan, eh Egaldokarrekoan futbol salaian. Ja. Eh? Sí. Partidoa bueno? eh, irabazteko, eh hor berrizkoian gu goian goian hartzeko, eh? Bueno, vamos, ez. Niño, beti, eh. Bai, jaikin begar hor kopetio bermadeu gora begira. Ite deun akaz bako hitze, osea kalteako hitzen goala. Eta primer lehenengo bueltan egin dago akatzak ja biharrenguen, osea, horrei bueltan batera eskala errezak eta ja lehengoa azteko emaitzortatik isketea emerrego, ez es? dinamika ez du dinamika negatibo baten sartu ber eta azteontako partidu ez da izango baina baina, bueno, ekipuen eiko antzo entrenamentu politikien zeuden, animauta anima ikusi zuten behar jeek ez duela abantuketua aukera asko egin da, bueno, goeuk pailautako o kasio jetan sartu dutela, eta bueno, bai, oso realista ikusi nitun eta baita ere gogos lagoratzen joutego uh -huh. eta hautak asko hobeto inden dizuela jakinengan dituen a bueno za uh -huh. beldu giko haste ondago baina respecto bai respecto bai egari eh santukleno eh neskantzu eta zen mataldatu den eta ikusten da eh bai eh, eh ni tarteka joten az ikuste eta ez ni jabanik pare bat gauza bera saten da ni ikuste Nivela jo daela osea, pasada bat, osea, pasada bat da neskak ja beste ritmoa da, beste jolasteko e, habilidadi hoi, teknikoki asko mejoratu dute, fisikoki de bai, eta ikusten da Ta, txik, Hoi da betikoa txiki txikitatik anondola nahiten hasten da uhum. Eta azkenean gio emaitza batzu daude eta horri ikusten dira, ez? Eta bai de bai, lehen osaten genuen, ez? Talde puntero batzu zauden, nio bain ikusten da neskak e, Gehienak talde ikusten dute hemen emaitzak ta jo, pues Eibar e, e, e, e, e, osasunak lauta bat irazionaletik, eh, ez? Denak Athletic-ean arte barrigarria, ez, emaitza batzu daude, pues, hemen mundu guztia lan duela eta azkenian hemen emaitzak ikusten dira astebukaretan nivela mundu guztiak gora julak. Dirt e, gara du Logroño Eibar atletik bai, bai, bai. Giazan e, e, nibela, zera o ta bueno, Salaque, eko partik ikustea eh bueno ala beti jendia jendia badago, es. Bai, bai jendi tortean lenguaztin, bueno, jende bisite torri zan da gaildu ni zen gustoa gaildu ni zen, batiz bat alasnek ertzen zu momentu hortan, ba bueno, gohazio txiki batean hortan da. Eta, damaskit, kin, da, bueno, bitan eta beti zen, da, da post postemadau, postemadau te ya la temporada mas fit beakin lautik bitan hizur eta beti zen, da bar da gainea sani on beak eta nik itzen genun da irailerdirago normal entrenatzea ba, oso ona izango zela ta gainea Baja, jocatzen fo ahí, pensad, ya hubiera tuvea, y ya a veces, hubiera tuvea, bueno, pensad pues bueno, con todo vas, la gente ahí da da esquercea, eche bueno. con excavativo, bueno. eso es, de acuerdo. Esto va a ser hecho, además, ya. Azpadelletican, David, las negras, rematiendo este guisemato, urte, va a baina es de ahorrensear, ¿eh? Se analizó el fútbol y urte, urte o nadie, chula. Ogeita sortzizan, ogeita sortzí, baina mirari, azpadelletican, urte, en chiquitatican, ematzen du, este guisemato, putezango chula, baina edades, o urte están, on Bai bai bai. Yo fisiko. Era dena, ne esperientzia dena pizka, tasoiko balimazo eta. Sentura ekelikual le sillua. Bai bai bai, bai. bai, bai. bai. oke. Bai. Es, bai. e, igual bai, bai, bai, bai, bai. igual pizka mugai. Bai, arrastan ez, mino bai, bai, saldu. 88 88 30, 88 30, 50, maikea. gaur egun nesketan ez dakit beste bizitu bino mutiletan asko bezala, jausteko dakiz eta ne ustez, nik esateniotet beti, osea 28 urte da, fisiko kimintza lezio eta irrespetatzen mazai uste eh? gara joena, nire uste eta zan gara da, Mikel, da bat karo D dakate, bedak be be ilana, bedak kasketak, bae, bae. ez da profesionalki bezala posibilu tena horretaz dedikatu ez, orduan, aldaketa hortan? ez, Mikel? Mm -hmm. Baina, baina, nik garigina hori, eh? Ja, oetamarko eta zortzi, hori, hazi oetaz egin, oetamarko hori, da, dini, onena, onena Eta adibide bakarra alazne hor dago eta lezillo, bil lezillo oso grabe eukita Baundi gor eta, eta animauta ta, goz, da, esateltu, na, hoi, nixeymer, eta gaina gogoz da ez atentuna, joen hizte imerda eta ikusten da, ikusten da, ikusten da, pasa dela eta Eta, bueno, adintxarrik ez da hola, hombre, ya behin Berro irakertu nazen bat zean horriak problematzen <risa> dira Baina lehenago bai. eh, Hoxe, da hor animatu behar bat jendatu egitea Bueno, bukatze, jongo beha Eee, eh, bueno, izazet, Elburu-a Uztero zaten duena, ziren, garbi daz, playoff-ak hor gollen hotea Eta, eta playoff-ak jokatzea, ez Oizutu ditela Elburu garbi jena suena, ez? Bueno, bai Normalian bentsat, bai, zuekin bai, eh? so, no, bentsat bai, ez? Atzo, atzo nezkekin hitzaten, da hori, emaitzengatik gatik aizin berriketan Jue, uh -huh. aletik galdu eta hor garbi dago, amen Dicen a, a ti que esta... Veste urteta no ando ibiltza Pues esta la iñor ya asiratiko y eh? Punto gira así, a ver. Y ahora lana es para ahiten, al perra al perra. Y esta la calzana es para ahiten, eh? de nadie, pero... No picheas ver a otra. Una lana inmerbata, esta pensabla, eh? O sea, guánico, tu añe ma... que es el reonguani. Bueno, a ver, suelta de ucuna. Suelta de ucuna, ahora gollen ibiltza de Bueno, a corto colegio, sabes, con Krzysztof Arszowski, tremendo pues un dosémica, digo, si cogan, sorteón, Mikel eta Betisera, oiarzunatetikan gertik jarrituko dugu la eta astero a astero emaitza, pescapenak, eta izango chukula, está. Horrengo dala, vale. Es que Bueno, Miquel lagurtu dugu, eta, pero igual musikapiskate jarko dugu, musikatla zaila zaila zaila Bai, ez da gitgarik zein nahi du Ze musikakin, oh, ze, mu sí. ze, musikaki, no, ze taldekin hasi zeate, entrenatmentutan, partidutan, jartzen zen dutela Gaina, oan, boa, minio, bagizu ze mate, mateute modernu haue Baina bai. denetik jartze dute, eh, oide baiza, berda denetik jartze dute, minio Mateute guain zea bat, montatu dute, caja bat, orbi bat flefikin ah, oh, bueno, jartuote o bai, eh? parti hauretikan obligatua do xuabe jartu xu eta eh? dirabaz titanen una dividez jarri zuten dutxan s... atope eta oh, ilegal alda. Se musica klasikoa. Yo se musica klasikoa ba. Ba, denetik. Ba, te, reggaeton jartuko. Reggaeton batean ez dejar si boom, Reggaeton, reggaeton batean eh? bat hartzen da, edo musika euskalduna de bai, denetik eta bueno. taoban nindugu bu, lista bat jarri dute itza kanta bat aukeratzeko eta eta zuria zein da zuke egiko lista hortan lekua eta nik jarrien unkuraiana miro hoe aurrekoan eman eskatu bai baten egun sentean a ber horre bilatzeko hori campote hori ke a ber os control os controlia zante musika ta bai ezte gito eta diesenia asko gustatzenen ekipu hor taldiak diela forzeleras, eh, zak, ja mm. goi majan igual, ¿es? Eh? Etamen kaso. Ba, He mende bai, eh. He mende bai, eh. He mende gente jendia... oi... oi... ya. Yo hoy, hoy seguiste el neyes y bate, este, este de hacerse la cova bai, ja, ya, es chiquisto kasukinor. Yo hacen ya, o sea, Etorri, geol karekin gaudenean jendeak ba, eto egitzen garriak, ba, ja, oi... o falta cena eh? Etorri baten bate etortzen -bate da bere kasko holako kaskoa gainea ta ja. bueno, pues bakoitza eh bueno, maniak, tú be, a be, ba, ba, beti Jak, jakin osaiatu gertzu eramaten alde nobena bai. bakoitza mundu gea, eta, e. bueno, minio geho, bai, barruan sartzen ganean e. norma batzu daude eta hoiek bete berdia eta musikana, bozo, ez nek urtian uste esplikatu nula zerra eta bai. asiran duda genitu, nola izango zen hori eta irabilibergen nula pixkat musika lagungarri bezala lagun Ez deszentratzeko eta egiasan ez, ez donian bat ematean tokatu dela bai. Notatu iten dugu eta bueno, bitu Hona bai. on, da, birari bai. zer? Hemen aina ez bila eta... Beste bilata, lehiotzen jarri, eh? ez du Kuraiana bai azaltzen zait, baina okaiz baten da ez. nesak itze, kuraiana beha garko gubizu zer Venga, emane horra Venga, pixka atentzenko dugu Oso soluzia da ba. Eh, mostuko dugu, <laughs> mostuko dugu, ba, ez ez, ez, ez, ez, pixka bat Bueno, eh, bueno, kuraian kanta Miguel Curallan canta dugu bukatua arte, eh. Osson eh, oso ondo. Bueno, Mikel Saleguia gustu eh? Eta, bueno, eh, Gari jarraitzeko ja pizka bat eh, Xabi Stordigoixo Xabier doa. Eh, la kontsellorak eh ez? Zaldean eh? ze laguntzaileak zuzuten, zein eh, tasten, berriek berrien beti madu dar peña ni, ba, ba, ba, Talde badela. Eta ba, ez taldea tal ta bea llegade ezingo nula Ez nikt, ez taldiak ematen dugun emaitzak eman, zertekan Jut, bi laguntzaile, gehi prestatzaile bat bai, Bota izena bota gaina bai, bota David da. Brun e, Eta Pontxi, eneko Pontesta Eta geho prestatzailea e, inakito, inakitolosa Eta nabetsu zen iaz, eh? Ezpezatzea e, bai. fizikoa e, Eta nik usta urte nere, lana, lana e, Bai, e, e, azken ean La nahiteko era aldatu egiten da, e, prestatzaile batek, e, maten duna, ba, ba nadibidez zirkuituak taiten jugu, tren superior, tren, tren inferior, e, mila gauza iten dira, pos, bestela nahiztala nahin igualetzula ondola nahiten, nimintzat zerbait badaki bineo ez behagak inaina eta kontrolatzen gota eta orduan ekipuak notatzen du uh -huh. protestatzen dut eta normala <gibar> Miakio... egin, da eta horren demoratzen dira eta kainak jena batzen dira eta behaiek beha konturatzen dira pues, garrantzia hundila dakala eta eta ona dela azkenean uh -huh. eta bueno, dugu Michelekin ere zaleak nik uste ere horrengo dela palt, bai ezka azkenean geho klabe badate bai herriko jende gehien izatia ez e... da gaztiak, eta gaztiak eta azkenean plan polita da, ez? Neguan goixa Mardia partiduak iruteretan ez dolako argiiek, baina bestela, mm. pues larun bata arratsaldea pasatzeko zea polita da, ba, jutendia animatzen dute. Da bai, gota, bai, bai, bai, bai, bai, bai kanpo e? asko muitzen dira bai, ez? Uhum. Bai, kuadriak eta gurasuak eta lagunak eta orduan tzaleai betikoa, bai. eske oso eskertua daude eta Zeta, saiatzia jutia, porque aurten de pues saiatduala alden alden dena ematen mm. la, la fulsela, Bye. Bye. Mm. partida. Bai, Pena ezin sakarra. Ez bai, intz dugoo Xabiekin. Ezki e... ordu berdin tokatua. Ezkerriota gausa asko dira. Ozo ere aktibo adu. Ordu bere gausa asko ordu berdiniek. Ordun, baina bueno, eh, gu eta, bueno, partidu gor da, eh. Bai, parra, le, bai, bai, bai. beti bakizu. Sakarrak. Bai, gurugarra e, bai, beti eta orduatik <laughs> ere berdin izango dizteke, eh. Bai, ezakita, bego paño partido da beti, eta eh. Ta lenguan e, igandian librenean arratsaldea ta jun ikustea daia eta debit dut eh. Uchetavi, gastak. Azkeneko minutu arte, ayo. venga, venga, ta azkeneko minutuan enpate, o sea, dakigu nola dian, dakigu Por cierto, obiako txarrabao miño. Bueno, emateute 80 minutuetan daude hor, venga. Da, er, berdintzuak zeitzen badute izango ditillakin ja distraitzeko nahiko izaten da, eh? Bateko tozino, oronjo, parralles, parralles, ah. Egiaza, eh. <risos> sa... neiko neiko simpatikoak vale, e dira, ezenak, ino bueno. Erki, bueno, Xavi a Porto Cruz, Xavi Salaverría, Torriça Guillé, ondo va. Es guardión. Es guardión mai. Torri. Va, que estaba choremen un señalara, estaba mica bat, eh? Hor errila zterqueta dela, estaba. Ya bueno, así ezuk ezdi jarritzu zen Horrezko, bueno, bai mutilak edo bai neskan futbol taldea edo galditxo bai agertzen zean edo zer? Ba, onartu bertu asko ikena zera zaltzen, leno anaiak jokatzen zaio. Ja, ah, ba, erresio edo aitzaki bat gehiago banu, ino, ez azken aldian ez dut asko ik jo, bai esan ez edo askoik jarrai. Jo eta gaurre, gaurre egariri zaliak sal, kentzea natorrasik. Ah, <laughs> ba. <Ja>, jo tonta ko bai. Jo bueno, bolchi ez en zumbay ese baitzak eta horrez. Bai, bai, bai. Esandik ene ko hori gutene ko, ipaitu berada kaula. Bai, jo jokalari bona no mítico va, cuando... <risa> eh, está con la... todo. <risa> histórico va, es ategoño. Bai, vayan eh bai jocararita, bai bai. pues bere gauzak lanpia zakande erdizko utego ba. eitzen jarraitu nai ta da goleatzaile eh, ganie us... bai bai bai bai eh holaste u gero urte bat o biez no seguru, entrenatu nun ta gero laguntzaie edukinun ta hai. pues onda gorantzia dago jengo 130 de meña estare 11 ya eta oh, yeah. gesto eh, beste aipatu bat dugune ere golantzia kamateko geizki pasa nai den bat ez eh, mati, mati mati marcos aira aira haido eh, eh bai eh, eh. diferentzia itzaida kristo diferentzia haindu ez baina bai denantzat izantzen eta bidez lehengun de momentu unki garrila izan zen porque joritze sartu zungola eta beha gana juntzen eta oso momentu unki garrila izan zen ez eta gainan bati pues, ba, oi hartzuneekin gehien bat igual bere semia bitarteko pues, gure taldean pues, beti delegatu, beti laguntzen Gai, animo gamango joko, baina bati aurrean eh Artuko, jazta, aurrria. Bueno, Xavi, iakina, zirak egin tur duena pixka bat ez? E, Manuz amezela atzodon duzilean hemen, ez? E, bakar txokin, ustez, eta, bueno, mirarikin ere, bai? Goi da. Eh? Eta, bueno, nahiko argi esantzen duten, e, denezan adoea izan bezago, gaina, ue borrilean eztu jarria da gola, Oida. baina, bueno, e, zerbait egin, ondo da gola, ez? Benen gaina irakarki gata ez botzen egin ero, eta, adieraztea, larun batian, 6 ango den, euskeraz bizi nahi dut eta berriz ledu. Bai, hala da kanpainak, kontseilloak berez dakan kanpainan izena hori da eta kanpaina horren barruan, ba herri desbernietan atoratu dira basterket hauek. Mhm. Uh -huh. Eta helburua Elburua, Euskaren alde parte hartzia, lasterketa hortan, aldunak korrika, aldunak aldun bezala, bino bai, batez ere, erakustia ez, Euskeraz bizi nahi dugula eta mm -hmm. alden jende gehiago zalduzko bat beto Tambien zaten nahi da, zaten zute gaina ez dela lehiak horra eta dela parte atzalea, parte Euskaren alde Konselluak pixka batez proposatuta txur eh, proposat eta gota txur-tsurreak proposatuta eta bineo, txur-tsurreak hartu zuen, eta ba, herriko kirolario batzuk eta ez bat duak dut hartin uh -huh. Oso hondo. Eta izena emateko epea, leku eibibidea esan zute, baina ezan biska bat ere. Eta beresial dira, zin, hula, hundik enoa. Izena emateko, zerrendak jarrila daude, karteletan eta jartzen dut, abernetan daude, amaskar, makutxo sorgin miren, eta geho txokolate panadean, panade lan, kiroldegi lan. Izena emateko aukera, bai, eta geho egunian bertan, iruter datik aurrean, izena emateko aukera dengo da. Bita Erri, erri bai, intituan ezaguna da bai, eh? Plazaren hasi eta bukatu Maldan ez, bat ezango ma da, nozke, jartzen ez da libratuko Bai, saiatu bai, eh? ginen, e, bueno, alden errexena denantzako izatea bine Plazaren hasi eta bukatu eta derrigor bai, bai. <girrisa> Maldan bat ezan bertun eta, bueno, parkeko hemen irratik, gauden lekutik bai, Irratik bai. plazara, parkian barrena hor malda pixka ditango du Baina, bueno, bako itzak aldun ritmun Asi? Bai. Zerrutan hasiko da? Gaur batean Aurrak lautertan hasten dira aurran lehenengo probala eta horretan gero bostak laur gutxi aurre ahondisiagoak, bostetan e, aurre ahondisiagoak eta gero ja, boster ditan izan da nabuzi, ja, edo edo duana. Uh -huh. Lehen izan dek pixka eh, bat eh, jendia aizala pixka zaitz ez dikitz, ez dikitz, ez dikitz ondo zergatik, ez eh? bubo <coughs> lehen gatik aizela erdalgo da, ez? Eh, bueno, animatzeko jendia ez? Vai, vale, me va, he hecho un ajuste de metijan de ti, se ha ido de un hortar al comer y en la A ver, hoy lo venía lo Yo, soricharres eh, o soriones, casi montan soriones, beti la daude... ...ekita día, daude milla gauz, milla historieta que... ...corregatí, ma, que es? Soricharres, lo pues bueno, pues normalaba la gente... ...no, bueno, hola aca gauzak, pues denas a mi dos horas visitas... Bai, mera, emak <laughs> señor, bai, emak dira. Eta hor jendiarin batu ez? Bai, egana ratxaldian, hoi bakarrik ez, aur jolasak egingo dira, txokolata adare aurranzat, musika, kantina, bizkat, elburda da hor jendia giruan sortu. Xabi, kristo neko alde jengo dula? Ala, sanote. Bai, behira honduraz gani agar? Josera, handa ez zandu, handika ez Ba, asten da, ella, asteazkeneko, asten da. Igan dugu ere, emateo, asteazkenian, ta... Ta, ona. Bai, ona, esandu. E Orduen, aitzakitik ez da. Xiabi, ez ez ez, ez me gusta erratsalde izango dela oihartzunek ira baziko du, jende e pila bat etorriko da plaza eta bueno, da. La... Ah, ah, bai, oihartzunek ira bazten du nin gainea. Bueno, eira mirario hola ikiren inaparra behu. Ba, Jozu za toihartzu arraba. Ja, baina nik gariri bere garaian esan garaianesanian jonei oihartzungo taldi horrek garik entrenatzen jo mutilak. Pagatzen azkitenean lesakako betikaztekoak pagatzen undazkiten parranda guztiak oihartzungo izango zela. Ba, ez es que da. Saltze oihartzunen ez dut. Atenas Bueno, va pangijiwan bai, be bai, bai. Pues parrandan aravera, bueno. Bueno, veía, veía urte asko ni joan vale. ya. Yeah. Bueno, vale. Ordu bukatzetenia futbol zelaia, futbol partidua saldukoala plaza ara. Et, et, Etai zago de la kirgua, o faria crez zabatentzueta horrestegis. Bai. bueno, jungea herriko elkarte edo komertzio eta desberdinetatikan, eh, bueno, sari batzuk eta jasotzen jungea ta hoia kingo zugunada zausketatu. Eh, leiakorra claro ez da izango, eh, lasterketa. E, berdin du lehenengo eritxik, azken eritxik, horrikain, e, onezin e, right. Denak sartuko Ondo. diaz ez ezketan eta paridak ola banatuko joko Hor du, bueno, Gironoango dela, jendia saltzeko Eta, bueno, e, irakaz dira, zeh, hor diaz, zeh? Hor du, maproeitzatuz, kirol zailoa dakagula Osasun txualdago, kirola, horzer ikastoran Bai, bai, bai, bai jo, bai. estra eskolarretan apuntatzen den nume kopurua ikustia e, beste iketzlo e, Bai, eskola kirolian, e, atletismon, pelotak dakain darra eskore oi bai, hartzunen Atletismo, jarrezko, bai, atletismo geren, bai, Atletismo taldiak ja, ba, jarre, urte batzuk betek ju, horrek goita bostetik bai. goraro. no bai, bai, bai, nik uste dut, eh, kirola umin hartin oi hartzun oso Oso Sabaldo adola ta Prantiagari eh? Bai bai. Eh, du ko pelota du diga, eh, du kor, higeri, eta vai, bueno, zer zanik ez? Igualditxon, Carlecun a furza la llanta igualditxon. Bai, te gastes ahí se tiene pero, bai, ya da miot Kiroldenetan, eh? E. Bai, pelota, bai, atretismo, bai, osat denean Ikerik e eta ere bat du, bera egin darra Saskibaloak guandela orte batzuk taldea etzakan Bae. Bae, ta... eta baen klubare bat dugu herrilean Bai, orduan, unkirolaitea gaztean artean, ez, osin e, Beharrezkoa Beharrezkoa, eta Eta, esatzen dugun bezala, ez? Ebatzen dugun, lema, ez? Esitza Bai, oia Gaztea esitzeko, persona bezala, egiteko Eta, konten dugun, gaina, e. e, gari, behin minutan, ez, askotan Ez presilloak gile, geixko askotan gurasuk Baitu, burutik eh? pasan hau, enekin hemen esan berru nu ez, zeñor, bai, egin edo txikitatikane, nahi badia, balore oiek ez, kirola, kiroltasunat aldeko ba, gurasure asko dakatela itzeko ez, alde hortatik eta denan hartin lortu berko gure nuke, pixkat kirola aree, nahiz eta bueno, e, generalizatziare ez da ona ez, askoak dakite kirola bizitzen kirol bezala, e, hmm. kiroltasunakin Mm -hmm. Bino egila da, denak ingo bagenuk ebizkate presillo ikendu Bye. edo leiakortasun hortasun noi edo kentziagatik mm -hmm. Oan dikane eta obia izango zela eh, Nihik batzutan hori larun bat eko, ekoizetan eta gaitxotik anpasadez fubolean eta hor alebinak eta zea eta Linen batzen egia eta gara gara ginen batzen bino Oan ere niko zituen gehiago izenzibilizatzen hano bino? Lo, Nih lotxa batzatzen di batzutan? Ati Batzuri ati haitxiberko zen bino Bai, eh, ez dut denik. Ez gaina dena, pues lenosa honden bezala, ez. Denak dakigu denatas ta bai arbitrua, eh, gero aurrai, geho, gure aurraia apartez beste aurra esataino gud denetikan ta umiak dian momentutikan, osea, Hortako eh, daude entrenatzaileak, eh, bai futbolin, bai baloncesto, bai atletismon ta oruan, pues <risa> eta quiero uzu pasaur ere atletismoko beteranuan eh, gasteaia izandikaino, azikit o sartua. Aure historikoa. Bueno, historikoa. Hobe, beteranu entaldi senteneta, hob historikoa. <risa> eh, jo, eh, eta, jo, <risa> eh da urten haurtza, ah, bueno, leengo eh, den moralian haurtzar atletismo taldia beti umikieta ba, eh. ibiltzen da, ez? Bino ingenun, eh, bueno, berrikuntza bezala elduaguak edo federatzeko aukera emangenean elduaguai eta sortu genuen, bueno, beteran ota aldia, deitu geni jo noi e, mutiletan eta pixkanaka nahi duguna adare bai, anehiskan taldia osatzen juan nien abile, osa nik hartzarokin e, ez dakat, enoz federatu hartzarokin bai ibili ginelea pixkat muitzen, ba, aukera emateko, umiak ez dianak baina federatu eta pixkat atletismo munduan sartu nahi duten hogei, aukera emateko emateko ez? Bai. Eta gero parteatzen Dute bo, ozera ez, eh, orko bi-o bi-adela eta bai, bai, orko izabezera bai. do Eman ato lietan eta gero bai urtean zehar ez Bai zero, bo... eta federatua izan da, badia ba, ba, proba batzuk, federatuk bakarrik parte hartzeko dianak ba, Laxarteko adibidez Cross eh, eh, Internacionala eta Holakotan bai. parte hartu genu, lehen urtean beteran otan aurtsaroko batek irabazizun gainean Laxarteen eta bai, bueno eh? Eta izan jas, guesiko bostak egitzen dutakua, korreke e, biltzeko, bide e, gorri lehen Ez, ez, dute esango, ez dute esango, ingo ez dute nix, ez hau zebuta oi esan eta oa ingo izinatetzen da bilenen bat, bineo, bueno Egari, oikubitzen gureak horizte, horizuko posetan eta eta ibizte gurean egiteko bakurturtak ego guztien horre, zera, edo, posibire da, da Oitako bandekuadriakoa da eta bineo usantzin e, osondo sentartzen nahi hola Hemen dik igual ez da, ez, esku minabialik oizkile gu <gülüyor> behar badakita zein Ai, eta oh, zaiganta ja. <gülüyor> <gülüyor> Nik askotan entzun jot, saten, bide gorrit aldeko ekeruak dozte nola indakieke eta oen beha atxia izan eta goiz, goizeko boster ditan Humbik bueno. <gülüyor> esnatzen duen Baina, emidari zui zehiltzi zui bai. Goizeko <gülüyor> <gülüyor> bosta, nik abalakate hor familiara aktivitzen dira bakit hor baliztelere eta ez da Nik sa hoizu topatu izan jut dela Hueltan, zu hueltan eta beha jekorri zela Ha ha ha Ay, eh, bine, bueno, beste zaba data, es. Bueno, buka txegungo bea. Ordun, eh, Xabi, izan duguna Gende ba, bai, animatu, lar, larun bat inplazar aurbildua da ratxaldien eta... Eta, egin uste, jartzen guzti, enteatu izan galdela, ez? Euriru laten bat ere gabe, Eta, hori da, hori da, hori da, denak eskuteko ere, zehara, eh? Bat tematu toko, nuziko ba ditxo? Jokalariak jungo dia, gari jokalariak azalduko ba dia Baito, ahordua nekoa, joa, prensa jokalariak entratzariak Ez eberdago partioa, espaiak juten guk, ez arbitruaren? Nuziko, nekoa, nekoa Bueno, eh, mira, gosto, kirol se izango dogu, eh, este burun tanta. Hostia, Lian orre... cartelera i herrapasu emango jugu. Oh, ida, este bukarako ze gustilla, kitaldi gustilla que se ha dogu. Has emaitzak. Urrengo astazkare egin zer da? Grava, grava. Grava, iritu. Batingo du lako grava deialdiakin. Orduan, ez da kirol sailka, urrengo, emetik 15 egunea, hor bada, este beste forba bat, dungan astero badela serbathev, BTT, bizikleta uh -huh. proba, eh, jende partatzaile asko. E, eh, Xavi, hartetzen dut parte hartan duk edo... Eh, bueno, Esku bat botzen dut, egun hortan, eta ez, ez dut parte hartzen dut. Bueno, urtein bat egin hartuko dut, inbili jarra bastu Jo, zen bat, jende, dai, zen bat, gote de gaine, eh? Horre bueno, bat du neiko lanak, egin bueno, dut, askerian bakoitzak aldun bezala, eh? Da, Et eta, bakoitzak bere herri ingun eta... Horre aukera nizaten da, motxeagoa, lukeagoa... Bai, guadriakoak eh, bai, eh, eh, batzuk parte hartzen beste batzuk laguntzaile bezala, eta... Azkanean pixa eta azaltzen azta kriston dira politia sortzen da bai. Azkanea kriston indara hartu du da gauzak bai. bai, bai. ondo antolako arraude bai, bai. eta bai, bai. ondo, bai bai Sanberra doi hartu kanpoa, nik hola bai. izautzen jendik itenkiun komentari du oso oso honek. Pues, Osa so, antolak eta aldetik eta pues. probabea oso ondo jartzen dutela bai Oso garantzitsua, bueno, ordu bilek eta bost eh, agurtzeko ordua, bero izabeztirrela sorteon jarraituta dugula beti horts ere maitzak eta iritziek eta eh gure itchiamango 두고 batutan igual ez da ado seongobeak sartadunaba ya bueno batutan kaña bazatu dutu gurtzenduunak emango do beti batutan kaña hartzen du sartu no? bueno, berra dago ere eta bueno nikuz dut beti hove hove ez eki taldea eta eh sartzakaga montan erekin zedik sartuko bazeekin garikekin ez sartu berko no, du ez no, edo bizilizakizatzen balma con el cabezón pordun Eh... soldata giordi orduan eh <risa> bueno ello eh, hice soldata gruzo igual la <risa> que me disgusto no la dona asunto afaitamaia afaitama que afaitana no dantolatia <risa> <antolatzea, risa> momentuan badagarain dugu baina bueno punto ere, lesu eske ha que eso hice gordo agarte segundo hari eh ara eskarik asko jarrituko bueno xabi sorteon bueno gente agertzeko eguruki izango da o sea que eun, eun completu, ba. Bailari, bueno, agurtu bai. berkot dugu zailoa ez? Eh? Hoi da, gaurkoz naikua egin Bai, bai. Kio, nahi duna latak egin jo, errekatiko dugu labetibizela Atxaldian, hiluntzian sortzit jarritan Ueborriaren eda, jarkot dugu, bai, dugu dieva, zure argazkileak in elegante Eta, elegante ganei, jo, lo Eta bueno, Xavi, ueborriaren jarriazioak zuen atzoko, bat kartxon karrezketan, eh? Ja, hor sondo Jarriarago, jende zartzen, eh? bai, zartzen da jendea, uste moen jo, Eta bueno, ondo segitzeko, eta hemen dikan, bi aztera berriz, kirolez blaiz Aio